Radio Târgu Mureș prezintă Povestea Vorbei Scenariu radiofonic de Dan Glasu După opera lui Anton Pan Spectacol realizat în colaborare cu Fundația Gvovadist cu fonduri subvenționate de Consiliul Județean Mureș. Așoarecare. Ca și mare. Unde lumea în piață iese și în încolo să tese printre cei ce vă produse și felul de felul de fructe, unde răsună haznale trântindu-se pe tablale, unde unii iau, dau număr, alții încarc braț, mâini, umăr. unde glasuri și gur multe nu stau să se mai asculte vorbind oarece în gura mare. Altunde e habar mare, unde mulți caz de degeaba și de sănătăți să întreabă. Aci și eu, ca lumea toată, într-o zi umblând princuvată și ascultând cum vorbeau unii cu glasuri mari care bui, vă doi înși să întâlnire și cu zâmbet să își și astfel să salutau. Dragă vere! Ce mai faci? Cum îți mai pasă? Sunt toți sănătoși pe acasă? Tari! Mari! avere ca piatra! Mănânc ce nu se Da tu! Mare, dragă vere! Ai de mâncare! De bere! Cum o duci cu sărăcia? ce mai face Caliţia? Sănătos. Văinic sunt vere e? și o trăiesc după putere, de sărăcie. Nu-mi se cășa de a disupat acasă a o -o și şi-a cucloceşte. <gătări> Ce-o vrea Dumnezeu sporește și de multă datorie u beat cu bucurie. Ba, ca să zici, mâine avere veselieşti. Ori am părere. Două ori nu vezi? Ce pustie! Mă, tu să mor de prostie. Apoi te uite la față. Și mă întreabă de viață. Mba, te văz cu fața vie. Și de de ochi să nu-ți fie. Ești la piele ca curcanul. Galben de gras, ca șofranul. Dar ce mănânci de ție bine, și nu numai o să bine? Ce bucată îți priește, așa de-îngălbenește? Și eu asta mă întreb încă, pentru păi, nu știu omul ce mănâncă? A, negreșit! Nici fân, nici paie, nici bea apă din copaie, ci mă ligă! Cu ceapă și un căuș, doi cu apă. Bă, bă, mă, cam că nu ți-e fasolea fiartă. Fi Eu am mâncat ce se cheamă un mezelic de pastramă cu un dumicat de pâine. dar sunt uh, patru zile, mă. Și, uite, pe loc mă de așa la o pustie de sete. Nu faci tu vreun flac de cinstă, că să-mi măcar un dinte. Cu voie bună, dar în buzunări nu sună. O, croitorul, ovreiul, mi l a cusut cu temeiul. S-au spart pe la săptămână, fără să bag între și mâna. Punga care nu am iară, s-a bolnăvit de-asta vară și au ajuns într-o slăbire de nu-și poate veni în fire. Și dintr-asta, cum se vede, îți pui dreptul de mai crede, de când n-am văzut paraua, i-am uitat cum e turaua. Păi, la dracu! Pentru o pungă, ținușu și un ceas borbă lungă aici, în mijloc de cale. Nu intrărăm în cole la acea ospătărie unde pe perete scrie, Azi bem și mâncăm bucate, pe parale pe șindate, și mâine, fără cârteală, spătăm pe cicaleală. Astfel zicând, se îmbiară și a se o spăta Mă făcui și eu cu treabă și intrai după ei în grabă să văd ce o să urmeze și cum o să o spăteze. Și are eu departe, și ascultând de departe, văz ei, după ce cerură mâncare și băutură și se să bine de toate cum să cuvine, au venit să-i sucotească o ca să-și plătească. Neaverea. Se i scoală îndată și pe perete arată zicând... Domnule, domnule, azi scrie ca să bem pe datorie. Fiindcă ieri puse anul de când trânti colea banul de splăti cum se cuvine. Și te-ai mulțumit de mine. Domnule, n-ai înțeles le scris. Ia mai citește dată și vezi. Zice și azi cu plată și iar ca ieri mai la vale că mâine fără parale? Jopâne! Ziul oricum să o fi plăcerea și sporește cât de multe. lui o vrea să te asculte. Nu trebuie să-mi scrii mie vorbe cu economie, că fiecare cap n-are ca dumitale de mare să judece cele scrise. Că sunt după cum zici zise. Ci pe șleau le înțelege fără să le mai dezlege. Iacă eu unul sunt care n-am înțeles ce tilc are, de aceea nici n-am vină. Dumneata, ești de pe cine? Deveni fără de farale, far după scrisurile tale, că mi este urit, Nu vine să port farale la mine, panica acasă, la. Nu-mi plac! Nu-mi plac bani să văd grămade. Ca și acum, mai bune oare? Nu e neaparacual. Dar cântecul dumneale, fiindcă cere parale și eu -o i te deocamdată, să-i cântă ceva. Drept plac. Ce spui să-mi cântece de plată? Bani că te încaier dată! Eu am dat bani pe bucate, nimeni nu-mi dă pe cântate. Haide, zic, le scoate, de nu te despoi de toate. Jupâne, jupâne, mă iartă. Aici nu încape ceartă. N-am plecat pe ușa afară ca să mă iei la ocar. Stai, aici e în boială. Hai să facem noi o tocmeală. Să schimbăm. Și dacă nu-ți place, atunci, fă-mi orice-mi vei face. Iar deți la face pe plăcere, atunci, n-ai nimic am cere. Am un cântec sau uznuma. E nou, nou făcut, chiar acum. Ia să încep și ascultă, Când nu e, nu e cu vorbă mult. Vară, fără treabă, o pierdui ca un erot că îmbla hăita de eu eram cu ei pe cot Dacă mi se făcea foame, eu la masă mă duceam De la supă la foame, închinam și ce făcea. făceam Câteva pasme unde undeva spunea în Și eu ca năpădăioșii, alergam să ascult cu drag dacă mi se făcea foame, eu la masă mă duceam, de la supă până la poame. închinam și chef făceam Uuuu! Îmi la cânticele, să ascult când auzeam. Vreau să vedem ați ascândai eu, eu, eu Dacă Mi se făcea foame, eu la masă mă duceam, de la supă până la poame. Închileam și te făceam Nu-mi venea să șez în casă Nici de loc să mă apuc Lumea unde stă mai să Mă gândeam iar să mă duc Dacă mi se făcea foame Eu rămas să mă dușeam De la supă până la toame Închileam și ce făceam Câțiva bani aveam în Să-i păstrez, nu mă gândeam Totul am des din grămadă Cheltuiam, eram, Carne cumpăram și foame Și acasă le duceam Dacă mi se făcea foame Beam, mâncam și depăceam Vreme bună pe cât puse Eu la iarnă n-am gândit Când din pungă tot să duse, dusă ea că și ea a sosit dacă mi se face foame privesc masa când mă duc Nu e supă, nu e foame, N-am odată să îmbuc Ies pe potul, vi-o casă, Văd că și pare fric Nu e pâine, nu e masă N-am ce să fier, ce să fric Nevasa cum îmi strigă Bărbatele, bate mai Prunci și pâine, mă mărică Îmi toți ce fac Bani? Bani și curând afară. De cântec nu-mi pasă mie. Plătește-mi cu omenie, iar de nu, ești cu necinste. Ai înțeles de cuvinte? Scoate colea, pungulița, fău să-și caște gurița. Să vezi din gât dulci glasuri, soprani, secunde și pasuri. Să vezi cum mă împaci cu ele, iar nu cu seci cântecele. Deschide-te pungulița, cască, draga ta guriță. frumos din partea ale tale dulci a coardei. Și scoate acele glasuri, soprani, secunde și pasuri. Bildașului cum îi place, ca cu mine să se împace. Ha, vezi? Asta cânte când place. Asta pentru mine face, dar nu dă de, de pierd de vară, firei cu el de ocară. Ne în care. Este o zicală. Boul se leagă de coarne și omul de limba. Ce sunt aste borcănele și acele clondire mari? Ce ai de vânzare, în ele de stau ca la cărciumari? Frumoșețe, măi, cui De care și tu, guriță, o să ți cumper de obraz? tu asta, fie și acel clondir lucios? Ce mai urâte stafie îi dă aer drăgăstos. Dacă dar poți face tipul din urât, plăcut, frumos și din smolit al preface alb, brumen și luminos, poți buze largi, de strămate să schimbi, vrând să te apuci și nasuri lungi, borcanate, la măsură să aduci, poți unui chip oarecare slut. De natură greșit să-i dai o dreaptă formare și să-l schimbi de săvârșit? Poți unui trup gros, cosebire, crescut trunchi mai mult un lat, să-l aduci la semuire și să-l faci mai delicat? În sfârșit, unui cap mare și lipsit, sec. Vreun un fel, poți să-i dai vreo schimbare ori să vagi creier în el? Copilita! Vorbele ți le înțeleg, dar nici măcar ferimiță o să fac de aste, nu mă aleg. Eu știu, mai de afete, fețe, să trag, să dau rumeneri, albețe și încolo. Nu mă bag. După cele ce îmi spui dar, drept îți zic, rau să nu-ți pară, că toate -ți sunt un satar. Dacă chipul șalte toate unui tânăr sau bătrân, ca să le schimbi, nu se poate. Și, tot precum sunt rămân, surda o să babă cu detalii albeli. undeșer deșert sunt și degeaba foițe și rumenel. Ce folos cu strie un perete al spoii, dacă nu e din mistrie neted cum va trebui? Da, da... În zadar pierde tâmplarul lustru un lemne nebărduit, că măcar să-i dea cu carul tot este nerenduit. Asemenea și nevastă, ori fata, nu va putea cum eșteșugirea asta între frumoase să stea. Nu poate, zic, să se placă numai cu chipul frumos și pe cineva să-l facă să o iubească mai vârtos. Ci dacă ea din natură n-are de frumuseț talent, să aibă încă învățătură. Și lăudat sentiment. Școala pe om face să se numească frumos. Ia pe urât îl preface ca să fie drăgăstos. Școala pe om face să se numească frumos. Ia pe urât îl preface ca să fie drăgăstos. Și ascultă o poveste ce școala școală azi mi s-a spus. Care și lecția mi este? Și să învăț de rost, m-am pus. Da, da, da, da. Au fost trei fete odată, Care pe rând s-au născut Și de alor lor mumă și tate, pe voile, s-au crescut. Două, atât de frumoase, Că ar fi fost se credea, Încât era drăgăstoase la toți, decât se vedea. Iar a treia, prea urâtă, Trup strâmp și chip slut având, Necăjită și amărâtă, Trăia în casă, șezând. Căci la un bal, câte trele, părinții când le scotea, Numai cele frumușene, valsul, jocul învârtea. Ele era de minune, pe ele toți le iubea. Pe urâta, niciun june nu vedea, nici nu-i vorbea. Ci sta în seamă nepăgată, într-un colț a se uita Și cu simțirea întristată, într-o sinea ofta. Dar, unde e urăciune și chip sluțit, neplăcut, mai multă înțelepciune firea să dea, s-a văzut. Așa și această fată, prea înțeleaptă fiind și cu bună judecată, să și chipzuind, ceru să-i facă părinții partea ce îi se cădea. Și împotriva voinții să nu-i facă, ci să-i dea, zicând că cu a ei parte are a se litera, să trăiască într-o parte fără a mai supăra. Ei, știind documente, bucuros au duplecat, și după ale ei cuvinte, numărând partea, i-au dat. Deci, cu asta ze strișoară, profesor bun i luând, s-a tras la o moșioară precum pusese în gând, și acolo, într-o parte, îndată s-a apucat să învețe limbi și carte, muzică și orice alt, la care ea cu silință urmând toate le-a pășit, și a avut a sa dorință, în scurt timp, l-a sfârșit. Apoi, după ce se roade cu o grămadă de științi, pe profesori și sloboade, și se întoarce la părinți, care, în astfel, văzând-o în brațul lor, o au strâns și pe grumași sărutând-o de bucurie, au plâns. Auzind vecinii dată și dorind-o vedea, seara fuseră toți gata pentru dânsa balsă de dea. Mergând iară câte trele la casa, cele au poftit. Toți, lăsând pe frumușele, la dânsa s-au grămădit. Iar când își iau ziră vorba și dulcele glas, cu gurile în uimire, căscând, la ea au rămas. Îi da toți lau de sume, de ea nu se sătura. Cea mai frumoasă din lume li se părea că era. Astfel, mamă, se preface chipul urât în frumos. Școala pe om! Omul face și să fie drăgăstos. Că dar fi fata născută, cât de frumoasă măcar. Și nu o fi bine crescută? Toate ei sunt într-un zadar? Degeaba va purta nume unui tip lăudat dacă nu va ști în lume să trateze un bărbat. Ce folos e dragă când se cunună și -o ia, și în urmă în iad îl bagă cu scârbele cei i dăia Cu încetul îl ca fierul azi când scot Și dragostea îi descrește până urăște de tot Și atunci acea frumoasă ce ca un soare îi părea Îi se face întunecoasă, urâtă și cea mai rea Neputând să se înțeleagă, în veac nu se mai împac. Ajuns cât să tragă de basmul lume se fac. Acestea, mica școlară, zicându-le către ea, se duse la școală iară. Altă lecție să ia. <fie> Să-ți spun eu, cată la mine, bă. ghia aia, îi piu în tot cu țep pe am pus, și voi voinici, tună, poama ei de o adună și sub picioare în parcă să-i cure zeama o calcă, bă. Apoi pe acea zeamă dragă o botez din și o bagă într-o scorbură întinsă cu bete de alun încinsă. De-aci merge oboreasă, ce zice că-și mărească, și cheamă ghinul pe o poartă, ținând o cofă cu toartă și ți-l dă, îl cual. cu oal. Mă, dai șelău ghinul ăla, mă! Că când eu, dai te bună până banii ți-adună și se duce, nu-i mai pasă. Cu punga goală te lasă și să vezi cum nu mă ascultă la hiclenia aia multă. Eu, beui din el odată o oală de și până grăi trei cuvinte, mă luă un de minte, mă! Când plecai să mergi la cale, drumul oblum părea vale, mă! Că el se ținea de mine și îmi dă ghesă caz pe mine. Eu dăm epotecalină, el mă dă înlătură, prin tine. Dacă văz că joc își face, vrui să girui ghirui, să-mi dea pace. Dar el m-a trântit în tine, Și și mă dete pe hodină. Când mă deșteptă o tuse, mă uit să vezi ce-mi făcuse. La gură se băligase, banii din pungăm luase și se duse la dracu. Și unde eu fi fost lui, plac. Yeah. Cine omul în orândator se-mi bate de două ori că... Una gândește când și alta veții O tură e unde e Mâncarea e o fodulie Apa nu e bună nici în cismă Vinul e pentru noi, nu e pentru Nu uite grijile în omul! Însă... <laughs> <laughs> Vinul bun! Cinevo asta frumoasă! Sunt două trebi, dulci la om! O beai pe pârful și el te bea pe tine Tu îl bagi în și el îți să în fac Și să dai ocul, tot te dă de gol Mergi pe cărare lină și dai drept în tine Când a fost o dată Prepământ, pământ aleasă nobilă la gutuie, poamelor creiasă, Dând o blăduire și peste legume, celor ce se află în întinsa lume, Tronul își pusese sus la înălțime, întinzându-și cortul în acea rățime. Sta înconjurată ca crăiasă mare de destule poame până în depărtare, Iar în jos pe vale sta în șir sub coaste feluri de legume, Drept vitează oaste. Astfel da regina, nobila gutuie, Vreau în tronul să-și puie Și după talente ce ia cunoscuse, Pe vestita titră cap a fi opuse. Rodia alese și pe lămâia Piersica, naramza Pentru treapta întâia Iar a doua treaptă rândui Pe părul cu cireașa Vișina, zarzăra și mărul Iar pe sub aceștia Coarna și pe pruna Cum și potrivă, Nuca și alura Cu aceștia dar împlinind suma Despre toată poama și despre leguma Sta din înălțime să i vale, răspândind la toate poruncile sale, prin migdalul tainic, ce-i sta la spate și avea credința păzit dreptate. Deci, bubusul strugur, ce-și avea șederea pe lângă creasa cu apropierea, lab să fie cinste abusese, de această slujbă vrednic să alesese, însă el... Zavisnic către celelalte Care ocupase slujbe mai înalte Începu cu ură Multe pâri să facă Socotind reginei astfel Să se placă Și pe de altă parte poamele sărace Nu avea de dânsul niciodată pace Nu înceta în lături tot să se întindă, Să se mai lungească loc Să mai cuprinză S-a de una, sugruma pe alta N-avea păs în sine de porungi înalte Bătăios, zbordalnic, dintr a sa natură Sucăra pe toate prea fără măsură. Îi plăcea să-și bată joc de fiecare. Aveți o lune ca cu fermecare, între aceste șalte cu semeață față, în în haine, răsucind, mustață plin de nebunie, cu arțat în sine, să ridică în dată, la cărias să vine aduce pâră despre celelalte. Și într-acest tip Zice cu strigări înalte. Mă închin până cu supus raport, cum am și poruncă în slujbă să mă port. Eu, un blind, cu toate în bun prieteșuc, am aflat în ele mare vicleșug. Multe din legume rele uneltesc, rândul rândurile bune se împotrivesc. Mai cu seamă, varza ce a ngânfată în foi, umblă să aducă în toate mari voi. Ceapa, cea bărboasă, de altă parte iar, Ea înlăcrimează prunci și mume chiar. Brazul iar, mojicul, cu obrazul tras, Are niște fumuri de rup parcă nas. Când e usturoiul, el și mai grozav, Turbură văzduhul cu al său nărap. Ăști potrivnici, n-au de tine păs, Ci precele celelalte toate le apăs. Eu, acela care am puteri de mac, S-amețesc simțirea ca un tiriac, Ei mă-nveninează cu spiritosul duh Și pe loc mă apucă tusea cu năduh. Aha, aha, aha. Despre care astăzi vesteți-am adus După datorie, ca un mic supus Auzind crăiasa vestea cea adusă de gustosul struguri Sluga e cea supusă, zise către dânsul. Ai tu mărturie? Ca să stea dovadă după datorie? Am și nu o dovadă și îți poci aduce chiar și o grămadă, Nu persoane proaste, ci de cinste în lume, Și mă rog, ascultă să le spui anume, Am întâi dovadă pe piperul. Care e la fie cine prea la cinste mare Am și după dânsul pe enibaharul Chimenul, molotul, cimbrul și mararul Capera, măslina Care sunt de frunte și întâi poftite la ospeți și nunte Pe lângă aceștia am și pe ciuperca Și cu prea cinstită-i sorul minaterca Mazărea, neutul cu vioasa linte Care totdeauna e la mulți Cinste, bobul, stingătorul de orice ducoare, Posnica fasole, cea prea umflătoare, Am și pe prea cinstitul, verdul crastabete, Agreșele, cum și coacăzele fete, Am și pe curmaua, cea însimburtare, Cum și pe castana, cea cu nezul mare, Am și pe stafida, sorumia cea mică, De o fi primită la ceva să zică, Devoiești aceștia, gata, sunt să vie, ca să stea să spune care orice știe. Cum simți aceasta, ceapa totodată, cum e din natură foarte veninată, se îmbrăcă îndată, iute, cu mânie. 12 haine puse de dinie Și cămăși atâtea albe subțirele Îmbrăcând binișul roșu peste ele Pieptănă și barbaș albă și bătrână Scuturând o bine de pământ țărână Plecă necăjită în toată ei putere Venind văzduhul de cătran șerchiere Pe pământ târându și barba sa cealată Sus în deal ajunse la creasa Îndată, cum intră de față Guraș și deschise și cum drăzneală între acest chip zise Să trăiesc până pe altul tron Să ne fi la toate porurea patron să înflorești ca mărul În fiecare an Ai văd-ți vesel față de șofran Rog cu plecăciune Până la pământ mult, bunătate Pentru crezământ noțul strogor Multe ne-a părât Că-ntra noastră slujbă Ne-am purtat urât Dar acesta toată câte Le-a părât însuși de la sine El l-a năsocit Te încrede în mine Adevărut zic Că am barbă albă Nu sunt copil mic Poți să-ți fac îndată Orice jurământ, rământ Spre te În al meu cuvânt când porni din gură ceapa jurământul, Zgudui îndată toată frunza vântul, Cât de groază multă jos se scuturară, păsările în aer de prin crăci zburară, ascultați și ce fel fuse jurământul, Care a ca cauritor și a urmat cuvântul. Jur cu drept un cuget, să n-am eu, în această lume De tot neamul meu Și să nu mă bucur Ca de acel noroiul de al meu iubitul Frate, usturoiul, Cum și un o sândă să ajung să cas, Ca să plâng de moartea Socrului meu breaz Și să stingă neamul Coscrului meu ran Să-l Viu, chiar înăstan Să-l îngrop în viață și să tânguiesc Ficele-mi Care le iubesc cum și al meu nou genere ardei Praf să se prefacă în fie ce bordei Să ajung eu însumi Unchiului meu nap și mă duc în sfecla Voapa să lăsa. Nic' să am în lume parte în ochii mei De nepoți, morgovi și de pătrunjei Să se rătăcească în lungi și câmpii, Verele-mi drăguțe, și gurli. Și să n-am iar parte de cartoful var De nu-ți pui de față dreptul adevăr Ce bobasul strogor De n-o fi mințit Moartea mea să fie de tăios cuțit Cum să și mă fac în mici bucat pe Și să mă frășească un tigai pe foc Rog, dar ca să fie strogorul adus ce abăr fi de mine Ce minciuni a spus voi, prin ca ori eu, ori el Să ni se aleagă dreptul la un fel Voi aci, acum, la întrebări să stea Ce a spus în față să se dea Auzind creia sa aste jurăminte Porunci salatei ce-i sta înainte Zic către mărulă și către lăptucă Că aici, de față, legile s ducă Și sobor s adune îndată prin chemare Frunte stând dovleacul, cel cu capul mare pe penele verde lângă el să șează Și slujbași să aibă împrejur spre pază Pe pătlăgele în roșu îmbrăcate Și pe cele în vânăt ce sunt veninate Bamile încă, loboda și știrul să se afle față, să împlinească șirul Deci acestea toate cum se adunare Pe mustosul strugur în fățișoară Cumpăna, balanța aducând porniră Și pe cele spuse drept de cumpănire Astfel, dar, pe strugur l-au găsit cu vină Și că însuși nu mai este de pricină Iar din usul strugur început să plângă Și ceru din partei mărturii să strângă dar și fură în spate-i trei cele iubire Și să-i părtineze singure venire penile galben, piersica, caisa Dar nu ascultarea acestor zisa Și o sândiră toți ca dintr-o gură Cu și hotărârea dintr-un tâi făcură Pepenile care părtinire puse Să crepând două cauzit auzit, nu fuse. piersica asemenea, și ca ei să de neca și ciudă în loc să despicare. Iar o zica care sta aici zbărlită, vrând să iasă afară, iute necăjită, urzicăm preșurii pe câții atinse. Și dintr-asta mare zarvă s-a prins. Dar creasa foarte în sine supărată. Purgie mare se pornim dată, pe sirmanul strugur, prea greu să-l bresteme și asupra toate relele să chemem, când Nata, viață ca un blestemat. Tot de lemne în lume să fii spânzurat. Soare să te arze, să te bate vânt și să nu-ți ajungă trupul pe pământ. Ochii, ce ori să-ți scoate și alte păsărmici și de bruma toamnei în bucăți să pici. Și apoi, în urmă, prin cuțit de trupul tău să fie dat de acolo jos. Și să n pe nimeni a se umili, ca să-ți tragă clopot sau a te jeli, ci cu râs, cu cântec a te arunca, cum și sub picioare în dans a te călca. După ce dar astfel, cum zisei, te calci, și în mici fărâme dacă te prefaci, sângele se-ți toarcă trupuți te scuind, și să-l bea voinicii, vesel chiuind, cu strigări și jocuri a se bucura. Cu alele bândul, bunuri aș ura, grijile să-și uite în acel minut, să se socotească cei mai cu avut. Unii iarăși, limba aș împleteci, iar neîndrezneții, se voinicii. Alții, iar tăcuții, când îl vor gusta, filozof la vorbe a se arăta. Alții, când întrânsul ceva vor sorbi, la arțag să prinze în certuri a vorbi. Alții, iar, să meargă pe două cărări, Câinilor pe drumuri dând în întărâțări, Cum ca și nebunii vântul ocărând, Să se tevălească în oroi căzând. Alții, iar, cei lacom, Ori pe unde mân, îndărăți să-l toarne, Și să-l sân. Alți cu nerușine a se dezbrăca, Și golaș piperul între alții a juca, Alții, iarăși, vândul dintre lui păcat, se bonăvească și să zacă în pat. Însă toți aceștia, când se vor trezi, Stând să se căiască în cealaltă zi, să se rușineze chiar de fapta lor, vendrăzninind să scoate, față la sobor. Astfel dar blestemul ceas, care până astăzi îl vedem rămas.! n am scăpat, măi, măi s-a legat de un om bătrân și-a uitat cu la și de mine s-a legat, ce-a mai dat când am scăpat, mai, s-a legat de un om bătrân și-a uitat cu la Arte bea voinicii, ci nu toti nivoiașii! -si. <grijine> Toată lumea bea vinul, dar nu stia si mintea! Si în gura am vin până da din trânsuri! Pintește <grijine> să nu lasem bufe! Și! Un blăgokilocodit pe unul pe de Dacă nu ești vrednic să-l duci, nu te-ai peste măsură Dacă ne nemai, poți-i duce la ce este mai... <gri> ascultat povestea vorbei. În distribuție Mihai Gingulescu, Elena Todoran, Ion Erițio, Claudia Ognan, Gabriel Dumitraș, Marius Turdeanu, Cristina Horsley, Bogdan Parcaș, Elena Moaleș, Mihai Crăciun. Maestru de sunet, Cocio Tibor. Procesare sunet, Cocio Tibor Junior Ilustrația musicală Cocio Ildicon. Regia artistica Dan Glassman